Олеся випустила тигрині, ага, кістки. Навіть дряпнула його по руці. У Києві так багато гарних дівчат з такими ногами. Але таких, як ти, немає, сказав Ярослав. Ну, Олеся ще лукаво, мов таки, хотіла пересвідчитись справді. Ярослав, мала, такою ти мені ще більш подобаєшся. І далі, довірливо нахилившись до неї. Я чесно тобі скажу, крутилась. Крутився, як білка в колесі. Хотілось довести її собі, а більше чесно тобі, що я чогось вартий, що ти в мені не помилилась. Олесі це потішило. «Та що там потішило? Ти не хочеш потанцювати?» Спитала і чогось завмерла. «Хіба замовимо музику?» Колись мама розповідала, як вона танцювала в селі, куди їздила шкільною подругою. Як її запрошував до танцю набагато старший за неї чоловік – Олеся знає, тут звучить мелодія. Нечутно, наче здалеку, але наближається до неї. І мелодія зазвучала. Десь від шинквасу. На невеличку сцену вийшов оркестр, наче почув її думки. Але ми не будемо танцювати, раптом подумала Олеся. Ми поруч, поруч і все. Ти ж у мені не помилилась, спитав Ярослав. І я в тобі ні. І я в тобі, сказала Олеся. Я тебе і без будь-якої посади любила б. Я ж у тебе давно втрискалась, ще там, на Майдані. Знаю, посміхнувся Ярослав, як і я в тебе. Але ж я, як у нас на Волині кажуть, хай мене чертяка за ногу вхопить, чоловік, твій чоловік. Я мусив бути гідним вас, принцесо. Ну, а вчора в нас була нарада за участі великого начальства. Розумієш, наша гендиректор, що останнім часом, як виявилось, зав'язала в деяких, скажем так, не зовсім законних операціях. Зав'язла в деяких, скажімо так, не зовсім законних операціях. Це вилізло наверх. До того ж фірма почала хитатись. Ну, я й запропонував деякі ідеї, як фірму порятувати, зміцнити, деякі нові схеми діяльності в майбутньому, бо сам це сподобалось. Вони призначили вео. Тепер наберемось терпіння. Якщо все піде, як має бути, піде, запевнила Олеся, я вірю в тебе, господи, який же ти в мене розумний. Усередині в неї все затанцювало, закружляло, застрибало від радості, заплескало в долоні, зауракало. «Я таки не помилилась в ньому», – подумала Олеся. «Я його вибрала, вибрала, я, а баба Даса помилилась, от». І подумки вона показала вредній буркотливій бабусі язика. «Хай десь там собі бурчить, на печі чи покуті. щось у мене би існувало насправді до того дня, Олеся перебувала, злетіла на нього. Навіть вдвічі, втрічі, вдесятеро вище, і в ресторані, і коли після нього вони з Ярославом кохались. Ярослав сказав, що якщо піде все за планом, то наступного року купить квартиру. Хай хвалиться, він справді чоловік, справжній, її, коханий, усе інше похідне, другорядне. І квартира, і обручка з діамантами, так, додаток, доважок до щастя». — Ще, ще, — шептала Олеся, — це стосувалось кохання, поцілунки, слів, ніжності, сильної, водночас гарячої, ніколи забагато не буває. У них буде тільки багато, повінця. — Я народжу тобі сина, — прошептала Олеся, знеможено щасливо, коли вже лежала поруч. — І дочку, — сказав Ярослав, — схожу на тебе, а краще двійко. — Я боюся, — призналась Олеся. — Чого моя боягузочка? Двох одразу, мабуть, важко народжувати. Тоді народиш по черзі вони одночасно тихо засміялися. У вікно заглянув місяць, жовтогарячий, величезний. Цікаво, якими виростають діти зачаті при такому повному місяці? Раптом подумала Олеся. Розділ двадцять другий. Чаша Олесиного щастя, налита по вінця, почала вихлюпуватися вже через два тижні. Приїхала мама Віта. За ці два неповних роки Олеся тричі навідувалась до Луцька. Раз поїздом, раз маршруткою, а ще раз привіз Ярослав. Мали побувати у містечку, де жили його батьки. Ярослав хотів познайомити Олесю з ними, представити мою обранницю та в останній момент сказав «Манюня, давай не будемо це робити на хапок. Я мушу заглянути до них на пару годинок і мчатись назад. Мама у мене специфічна, але вона моя мама. Тато визирає з-під маминої п'ятки, усе як у людей». Я хочу тебе представити по-справжньому, у всьому близьку!» Олеся легко згодилась. Оглядин себе з боку інших вона не любила, навіть якщо то будуть Славкові батьки. Хоча якась вреднюща хомаха защела над вухо. Вона прогнала її геть. В останній приїзд до Луцька мама зі сміхом зізналася Олесі, що тепер має двох чоловіків. Розповіла, як боролись за Юрія, який мало не перевжив батька до пляшки, як влаштувала їм обом скандал, коли в черговий раз застукала за випивкою. Як Юрій таки знайшов роботу, і тепер майстер на розхвату у меблевій фірмі. Як вона зрозуміла, що Андріїв син також закохався в неї. Юрію годилося б одружитися, втретє, але він і слухати не хотів. Живе окремо, але часто навідується. Прийшов і під час Олесиного чотириденного гостювання. Варто було побачити, як він дивиться на маму Віту, щоб зрозуміти, що вона аж ніяк не перебільшує. То був погляд відданого пажа на королеву, а може й закоханого раба на свою володарку. «Я часом ходжу до нього прибрати і щось зготувати», – казала мама. «Ну і щось йому теж дарую». Мама не договорила. Олеся не стала питати, хоч на язикокрутились підступне запитання. Невже мама стала коханкою Юрія? Олеся засоромилась власної підозри. Підозра стала таємницею, але вона загнала її в темний куток. Між нею і Юрієм відбувся діалог на одинці, де Юрій напівспитав, напівствердив. «У вас, звичайно, є коханий?» – Є, – просто сказала Олеся. – Жаль, – сказала у відповідь. – Дуже жаль. І по паузі. – Ви дуже вродлива і певно добра, як і ваша мама. – Я косюча, – сказала Олеся. – Ні, Юрій, я думаю, не така вже й косюча. Олеся хотіла спитати, а яке це має значення? – Не спитала. Для неї мало значення те, що стосувалося Ярослава. Тепер мама приїхала. Уперше відірвалася, як сказала. Андрія догляне його син, та й Андрій сам себе доглядає. Юрій узяв його у свою фірму, яку влітку створив, із виготовлення оригінальних меблів на замовлення. Укреслення їх, казала мама Віта, Андрій, кладає всю свою фантазію і душу. Меблі користуються шаленим попитом.